Вона ж їм сміється у вічі, а я вам вклоняюся знову. Народжує кожна епоха героїв свого покоління. Ви, мамо, в пошані у Бога, бо ваша дочка – героїня. Ні владні багаті вельможі, ні їхні нащадки маститі. В історії місце за гроші собі неспроможні купити. Дається воно за страждання, бо все до останку – на карту. Надія вмирає остання, а нашій вмирати не варто. Хайката її лихоманить від сили незламного духу. Він сам не очікував, мабуть, що вкут зажене себе глухо. Сторінка 129. Гадав, залякає дівчисько, то гідні диктатора вчинки. Та впав жалюгідно і низько, Осміяний силою жінки. Хай люто скригочуть зубами Поганої грили цидії, Вона ж непохитна, як брама. Куди їм усім до надії? За нашу надієчку, мамо, Ми всі у боргу перед вами. 14.02.2015 рік Сторінка 130 Жінко, чому ти сива? Жінко, чому ти сива? Зморщок нема на личку? Коси розкішна грива, сріблені так незвично, Очі сумні оливи, Заволокла волога. Жінко, чому ти сива? Чим прогнівила Бога? Глянула і здалося З густок страждань в зіницях. Колір мого волосся, Боже, яка дрібниця! Мала я щастя долю, Пісню й любові крила, Тільки в далекім полі Рай мій вогнем накрила. Затишок мала в хаті, Чашу любові повну, Хто, то спромігся вбрати Вовка в овечу вовну. Щастя сльоза втопила, Думала, що ослітно, Хата, немов могила, згасло навіки світло. Більше не буде дива, і ні весни, ні літа. Думаєш, просто сива? Я ж і жива, та вбита. Сторінка 131. Сміттєзвалище. Стала сміттєзвалищем Росія. Мало їй не вже свого лайна, прийняла історії помиї що накрали гроші і майна, як Майдан з ганьбою вимів зовні той брудний непотріб наших днів, фури награбованого повні, хтось йому у слід благословив. При мільярдах любі та хороші ті очистки нашого буття, та невдовзі вичерпає гроші і згниє на звалищі сміття. Жовтень 2014-го. Сторінка 132. Мовна відповідь. Хай хтось пнеться до сьомого поту і багато води каламутить. Не була й не буду я проти інших мов, що доводиться чути. Кожен має своє любити, де б не жив, берегти коріння, бо розносить людей по світу, розриває нитки родинні. Тож якщо чужина вчорашня стала нині для тебе домом, ти під впливом новітніх вражень не цурайся свого свідомо, І дітей научи онуків, рідній мові, пісням, основам, І тоді не розвіють круки зер народу твого міцного. Одного не прийму ніколи, бо гірчить воно гірше редьки, Відбивається в серці болем неповага до мови предків. І коли у батьківській хаті ти говориш, немов чужинець, так і хочеться запитати Українцю, а ти українець? Чи без племені і безроду безкорінний бур'ян байдужий? Поважатимуть вряди годи тих, кому своє осорожне. І нехай хтось роздмухує знову, сіє розбрат і жне за межею. Я не проти сусідської мови. Не люблю, як ганьбляться своєї. Листопад 2014-го, СТОрінка 133. Балада про своє. Сповивала мати сина в пісню вишиванку.